Allah, ajilihi yang terdekat, wa ajilihi yang, yang terjauh. Wa udubika kullihi jauhkan kami dari keburukan semuanya. Ajilihi yang sudah dekat, wa ajili dan juga yang masih jauh. Dan yang terakhir teman-teman sekian adalah, kita membaca doa yang sudah masyhur, ya. ya Allah, minia udubika min zawali ni'amik. Ya Allah, jauhkanlah saya eh, dari hilangnya nikmat nikmatmu secara seketika. Wa huja'ati nikmatik, tiba-tibanya datang cobaan darimu. Wa dan teralihkannya kesehatan menjadi penyakit dan semua murkahmu tentu ada doa-doa lain teman-teman tapi ini adalah doa-doa yang dianjurkan untuk kita berusaha untuk membacanya karena doa-doa ini memang menggumpulkan semua kebaikan mari kita berdoa kepada Allah SWT sebagai penutup teman-teman agar Allah memberikan kita hijab apalagi lagi menjelang buka puasa Ya Allah Zat yang telah kami imani secara ghaib yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji